med Flamman. Idag tänkte vi prata lite om Katalonien och jag som sitter här, jag heter Michaela Schedammar, och jag, till vardags jobbar jag på Flamman. Jag är prenumerationsansvarig, men skriver även lite ibland. Eh, bland annat skrev jag en väldigt radiant ledare om att svenskar är så dåliga på att förstå vad som händer just nu i Spanien och i Katalonien. Eh, ja, och av den anledningen, bland annat också för att det är mycket som händer just nu, så ville vi ha ett litet samtal om det. Och därför har jag bjudit in dig. Vill du presentera dig? Ja, jag heter Toni Toni Garganjo och uh, jag är här i egenskap uh, katalan, representerar ingen. Jag är nog rolig i det som händer där nere, på avstånd givetvis. Jag tycker det är väldigt intressant och väldigt viktigt och uh, väldigt väldigt road. Så... Tänkte försöka förmedla min syn på saker och ting och jag inte. Hjälpa till att förstå det som händer på ett nytt sätt. Ja, och det, det tycker vi är bra att man gör. Ehm, jag tänkte såhär, men ska gå igenom lite bakgrunden till det som händer just nu för de som inte har hängt med. Ehm, jag kan ju bara ta kort det som jag har varit det senaste. Då hade man ju alltså en folkomröstning om självständighet i Katalonien den 1 oktober som blev väldigt tumultartad för att Spanska staten skickade in Guardia Civil och en massa poliser som raidade vallokaler och ja, försökte stoppa. Syftet var att stoppa den omröstningen helt enkelt och den blev jag av. Det blev en väldigt stor majoritet för självständighet, dock var valdeltagandet lågt på 40 procent någonting. 3 procent officiellt. Det är klart att då räknar man dem som lyckades rösta. Ja, det finns ett stort antal tal som inte kunde göra det. Precis. Sen vill jag påpeka en punkt som jag tycker vi får se när man pratar om den frågan. Valdeltagandet i folkområden normalt under normala omständigheter är, är väldigt lågt. En normal folkomprostning, accepterat och äh, vet, med alla möjliga kanaler öppna brukar mm. landa landet mellan 38 och 42 procent. Till exempel den spanska folkomprostningen för en tredje mm. Om jag minns ett så är den alldeles på 42 procent. Okay. Mm. I vilket fall som helst, så när, man, när jag tänker på folkomprostningen så tycker jag det är fantastiskt att Folk, trots allt, trots hot, trots vetskap om att de riskerade, för att kunna rösta, riskerade hälsan. Mm. I en sån stor sträckning gick och röstade ändå. Jag tycker det är beundransvärt ja. Det tycker jag också. Det var väldigt gripande bilder därifrån när man gjorde liksom mm. mänskliga murar för att skydda vallokaler. Ja. Och det. Men det var bra bra inspel att det är, är lågt valdeltagande och om man då tänker till exempel att man hade där runt 40% för att för i EU, det är ju också en ganska stor konstitutionell fråga att gå in i mm. Europeiska unionen men så det kan man ju tänka på eh, ja, då gjordes i alla fall den, den folkomröstningen och mm. eh, Spanien sa ju både innan och efter att den här är inte är giltig uh. Uh, det är en politisk fråga. Varför är inte är den spanska mm. grundlagens som förbjuder det, det är en tolkning. Uh, mm. De den spanska politiska krafterna tolka det uh, som det är jultig. Fakt är att de fansen politiska vilja att yeah. inte skulle vara jultig. Sen är han pratar om legalism hela tiden. Det är grej ju en bit för att lagar finns alltid. Om du tar till exempel under frankotiden så fans de lager. Mm. Uh? Lagar finns alltid där för att utfärdiga vad som helst. Mm. Frågan är, tycker jag ska samtra det som legitimitet? Alltså. Ja. Vad som är lagligt, den sagt, det som är legitimt. Legitimitet är med principer, grunder att göra. Mm. Att folk vill rösta om en viktig fråga. Måde vara lagligt, mm. <laughs> den tog mig. Me, men det är alltid legitimt, tycker jag. Ja. Precis, men jag tänker att det är ju, jag personligen blev inte så förvånad att spanska staten sa att Nej, men den här är inte laglig, den här. för det är ju ändå, ja, det är i deras intresse att inte tillåta den. Men jag skulle säga, jag har den 27 oktober att man utropade självständighet då. Ja, någon slags självständighet. Det är ganska komplicerad fråga. Jag. jag. tror att självständighetsrörelsen uh, kan man dela i två stora delar. Den ena, och det är därifrån det hela föddes, det vanliga eh, de folket också, de som har pushat hela tiden för mm. det här. Sen har vi en politisk uh, struktur som har varit med, men mm. som hela tiden har varit pushade folket. Mm. Jag tror inte det fanns en riktig politisk vilja inom vissa kretsar i Katalonien, även om de eh, är med förstås de det här. De trodde aldrig att det här skulle gå så långt. Nej. Jag tror att det folk, alltså ingen förväntade sig att mellan 2-3 tre miljoner invånare i Katalonien skulle faktiskt gå in och rösta. Nej. De trodde att det här skulle bli någon sorts uh, manifestation, demonstration av principer. Men folk, folk tog det på vare alltså. Och det är mm. det som pushade dem att gå ända dit alltså. mm. Men ingen i det sista så tror jag det. Det fanns många tveksamheter alltså. Mm. Så de trodde inte riktigt på det här. Typ som mig att säga. Jo, men vi, vi ja. utlyser den här folkomröstningen men det kommer ja. inte bli längre när folkomröstning. typ. Precis. Det blir som en ja. ett ytterligare mm. politiskt steg. Ja. Men folk tog det på var ja. De tog det hela vägen, hela vägen ut. Det, det är min ansikt. Det, ja. det är min analys. Ja. Nej, men, jag tror att din analys är nog bättre än många andra, eh, eftersom du ändå är insatt i vad som händer. Eh, men då har ju Rahoy har ju avsatt hela den katalanska regeringen och utlyst nyval. men den ah, katalanska det... regeringen har ju inte gått med på att bli avsatt eller hur? hur? Nej, för, och inte för de flesta katalaner. För, för de flesta katalaner så den katalanska regeringen den balder regeringen. Ja. Så det är den legitima regeringen. Ja. Sen, all det, här, det, det handlar inte bara om att avsätta regeringen. Alltså, de har avsatt hela parlamentet. Mm. Det inte alltså. de flesta, ja. Och mm. inte bara det. De har tagit kontrollen över... Utroliga saker. Alltså, listan är lång. Alltså. Mm. Och det går ända ner till sociala organisationer, mm. kulturella institutioner. Vi oh, kan oh, gå igenom hela listan, mm. men det skulle ta oss en halvtimme, mm. tror jag. Yeah. Och det är i princip genom att applicera en konstitutionell artikel som är 155, som är en backartikel som inte, ingen vet exakt innehållet på. Mm. Och så, som alltid, det är en tolvningsfråga, var gränserna går. Yeah. Så, så, det är alltid politik i grunden. Ja, precis. Jag tänker att problemet... Men ja, det är ju det som är grunden i hela situationen nu. Problemet är att man har två olika sidor som hävdar sin rätt. Eh, oavsett vad man tycker, vilken sida som har rätt, så finns det ju två sidor som anser att de har rätt. Spanien anser ju att de har rätt att bestämma över det katalanska parlamentet. Katalanska parlamentet tycker att vi mm. har rätt att utropa självständighet och då blir ju frågan, man brukar prata om att ha rätt och att få rätt. Yeah. Så att nu är det ju en väldigt känslig situation i vilket stöd Katalonien kommer få från EU och omvärlden. Det liksom. är mm. en sak jag vill lära oss av historien. Folk där nere visst och förväntade sig de flesta katalaner är alltså inuti för att jag kommer ihåg på 80 talet, tal, tot när det är ju fråga om igång. Jag är inte 100% säker men jag tror att de flesta katalaner rösta nej till det inträdigt. Men de flesta nu alltså, för några månader sedan, de sig som europeer. De tog det som självklart att vi ska vara med och visste om att hårda snacket om att nej, ni kommer att bli utkastade från EU. Jag I menar, det där är mycket diskutabelt. Det finns ingen periodikat om det. Det finns ingen regel i EU som säger att europeiska medborgare ska bli utkastade från no. Europa för det aldrig Nej, Så vi tog det, men de flesta europeister alltså. Oh. De ville bara med ju Nu är de väldigt beskrivna. Nu tror jag att folk... Är vad EU egentligen handlar om. Mm. I EU så finns det inga principer, det finns bara intressen. Mm. Politiska intressen men framförallt ekonomiska. Det är det som styr. Ja, det. det tror jag att många kan eh, hålla med om. Ja, många, många som eh, läser och tittar på Flammans eh, mm. saker håller med om. Mm. Men det betyder inte att vi inte är besvigna. Mm. Uh, det här handlar ju om våten för oss Och nu står det inte på spel, tycker jag, katalanskaständighet. Det handlar också den europeiska frågan. Det har blivit det. Just nu så sitter hauba katalanska regeringen i Bryssel. I en Nej, just det, just det, det, det är ett sätt att föra den här frågan över till det europeiska folket. Mm. För i slutändan vad som står på spel det är också vad är demokrati för oss? Vilken roll spelar demokratin i Europa idag? Det är en följdfråga. Ja. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant för att det här handlar inte längre om oss katalaner, det handlar om europeer. Vad tycker du om demokratin? Mm. Eh, hur lång demok Var finns demokratin? Är det folkvilliga? Mm. Eh, demokratin är någonting som diskuteras och, och tas hand om mm. i smala korridorer, i mörka rum. Mm. Eh, det är en fråga som vi alla senare måste ta upp. Ja, det jag. jag såg att, vad heter han, Janis Varoufakis Varoufakis ja. hade skrivit något om att eh, en stat som fängslar folkvalda kan inte vara en demokrati och då pratar man ju då alltså att igår så grep, grep Spanska staten nio katalanska ministrar tror jag mm, yeah. Och däribland vice presidenten Oriol mm. Junqueras, Junqueras. Ja, och, uh, och han är ju då ordförande för Esquerra Republicana de Catalonia som är Kataloniens republikanska vänster och det är väl en av de liksom stora separatiströrelserna? Ja, om jag får säga så här mm. så tror jag att eska republikaner, man kan beskriva det på ett enkelt sätt, det är den katalanska socialdemokratin. Ja, okay. Och jag tror och jag skulle tro att det är den ekonomiska kraften i Katalonien just nu, mm. är de största. Alltså, mm. mm. Ja. Eh, men, och där är vi ju just nu. Alltså att... Eh, Spanien har kallat till nyval i Katalonien. 21 december har jag skrivit. Hoppas det stämmer. stämmer. Man fängslar halva regeringen, upplöser parlamentet. Eh, presidenten befinner sig i Bryssel. Eh, och då är ju frågan, vad händer? Vad händer då då? När man... Eh, för det, det är ju, jag, jag blev... Förutom att det var hemska scener och se vad som hände i Katalonien och i liksom Barcelona när, när folkomröstningen var. Och man ser liksom utrustad polis gå in och sno lådor med valsedlar och liksom spöa tanter och hundar och vad de har mm. på med. Då tänkte jag att det här är ju ändå bara försmaken på vad som kommer att hända. Jag vet inte om jag är jättepessimistisk men jag... Vad som kan hända. Ja. Det är svårt att säga. Det här kommer att förändras från dag till dag. Uh, mm -hmm. Jag tror att de, den ideala scenen... Den de spanska statens våta dröm hade varit om det här hade varit en målsam rörelse. För det där kan nog hans, kas, also, mm -hmm. de handskas med. Den spanska staten alltså historisk har en väldigt låg uh, dialogtolerans. De är vana av den våldet för att... Uh, för att ta hand om politiska situationer. Det ligger i deras uh, mm. Det här är en ny situation för dem. Alltså. Mm. Folk som på ett fredligt sätt organiserar sig mm. och med, i demokratins namn vill föra fram sina mm. politiska åsikter och, och få dem igenom och sådär. Mm. Det är väldigt roligt. Alltså. Idealet för dem det hade varit att antingen någon hade tappat huvudet eller blivit provocerat, o mm. reagera, o reagerat balsam. Mm. För att då, då finns det i Barcelona samt några botar med, med det, jag tror att det är tillt som poliser och civila, paramilitar och poliser. För mm. att då finns det som är stagionerade mm. spanska poliser stagionerade i Katalonia. För att då finns det som är stagionerade i Katalonia. För att då finns det som är Ingen vet hur de skulle agera, plus mm. den spanska armén, det där är en ideell situation för dem. Mm. Om det här skulle eh, gå att hantera på polisen. Mm. Så det andra utvägen som finns just nu, är att gå in och rösta den 21. Mm. I ett som kommer att, att bara överbackat och kontrollera den spanska staten, mm. med politiker som sitter fransklade. Mm. Eh, vi vet inte hur det kommer att gå till självvalet och valdiskussionen. Och mm. Vi vet inte ens vad som mm. kommer att hända om självständighetsförspråkarna vinner det valet. Mm. Det är många spanska politiker har redan nu, innan valet och sagt att om ni vinner igen, då är vi där igen, då kriserar vi 155 igen. Mm. Men ändå det katalanska folket ser ingen annan väg, vad ska de göra, det många, de flesta säger, jag vet inte själv vad jag tycker, men de flesta Nej. där nere säger vi måste gå och rösta mm. för att bara vi får vapen annars. De, men, då, men då blir det ändå... Alltså om man går och röstar den 21 när Spanien har kallat till nyval, det blir ju ändå liten, liksom rätt rätt att ge dem rätt i det de har gjort på något sätt, Ja, det accepterar deras legitimitet. Ja. Det, det är min ja. men det där är en personligt. Mm. De flesta katalanerna mm. ser kanske, de är det mer. jag ser det på avstånd, mm. de ser det rent praktiskt. Vad mm. kan vi göra nu? Ja. Själv tycker jag att det accepterar den spanska legitimiteten och jag tycker inte det är legitimt att, att avsätta en regering, att stänga parlamentet, parlament, att ta över alla delar av de sociala och demokratiska institutioner i Katalonien. Jag tycker att det är inte legitimt. Om, om, om jag måste sätta ord på det så kallar jag kalla det från en statskupp, men mm. det min åsikt. Alltså. Ja, nu har vi fått en, en fråga på Facebook. Ja. Då är Gustav Rutström som frågar, varför står inte katalanska regeringen upp för att de är Kataloniens lagliga regering? Eh, ja. Då vet jag inte riktigt vad som menas att de har godkänt på något sätt att de är avsatta. Ja, jag, tror, jag tror inte att de har sagt ifrån Nej. sin roll i det hela. Nej. Jag tror att, jag vet inte exakt vilken strategi, deras strategi var när de skickade folk till Madrid. Nej. För det första accepterade de. Uh, en situation som är väldigt de märklig, det är kriminaliseringen av en demokratisk process som är den katalanska processen. Mm. Uh, men de kanske framförallt, vad de vill tror jag, det är att uh, synliggöra hela processen för världen. Ja. Det de har hänt mycket de senaste åren i Katalonien. Mm. Men det har varit väldigt lite kännedom runt om i världen om vad som händer där nere. Mm. Och det här är ett sätt att få problematiken utanför de spanska statens gränser. alltså mm. Att det här är en enhet för alla. Mm. Som ja, där jag där. tänker liksom alternativet skulle det vara att till exempel att parlamentet säger att nej vi är inte alls upplösta, vi är valda. Mm. Så sitter man kvar och så blir det som en liksom... Att man rent fysiskt ockuperar parlamentsbyggnaden typ. Det, det känns som att det är det som blir oh. slut, slutpunkten. Är det Att man ska bli utsläppad ur det no. kanadanska parlamentet av spanska yeah. polis. Nu, nu vet jag inte om det kommer bli så. Liksom, men det känns som att det, det, det är en det, en det är inte ett omöjligt scenario. Ja, liksom. ah, det kunde vara varit det scenario. Jag tror mm. inte det är en aktuella grej. Jag tror Nej. att eh, på samma linje som jag pratade ni som har fakt alltså mm. det faktum uh, att presidenten Puigdemont och om resten av uh, mm. uh, de katalanska regeringen i Bryssel, just nu. Ungefär kommer till den situationen som vi pratade om. Men i det här fallet så skulle vara uh, ett europeiskt land mm. genom europeiska lagar skulle ta fysiska i norra katalanska politica, mm. folk, de politiker, folk mm. politiker, och Ge dem till den spanska polisen för att mm. uh, hamna i det spanska fängelset. Mm. Jag tror det är ungefär samma scenario. Ja, ja, Fast mer så. inter internationaliserat sådant. Precis. Samtidigt som man, då måste man tvinga ut att det en aktiv roll i det här. Alltså. Ja. Det, det är vad jag tror. Va? Precis, ja, nej, men jag, jag tror nog ja. också det. Så att, så att du, din, din tolkning av situationen nu är att de kommer liksom... Inte, inte gladeligen, men liksom acceptera att parlamentet är upplöst och gå till val den 21. Jag tror att de kommer att, äh, att acceptera fakten. Ja. Vilket inte betyder att man tycker att det är rätt Nej, men man accepterar att man, situationen sektationen alltså, Situationen också. är följande alltså. Mm. Vi kan inte sätta emot äh, vet, äh, båt mot båt. För det första var inte för att vara vägen mm. hit. Va? Och sen, eh, vi vill att det hela ska hela tiden handla om politik, alltså, ja. om demokrati. Alltså. Mm. Det, det har varit det bästa hos den katalanska mm. rörelsen att hela tiden försöka nå dialog på politisk väg. Alltså. Mm. Jag menar, innan det här har gått så långt som det har gått så tror jag det har funnits 17, om jag inte minns fel, formella... Eh, Kraft på dialog till Madrid-regeringen som har blivit totalt nonchalerad. De institutionella kraften i Katalonien, 17 gånger, har gått till Madrid och sagt, kan vi diskutera politiskt den här frågan? Kan vi komma till stånd med en politisk kanal där vi kan kanalisera det här? Det är inte funnits en enda chans. De senaste dagarna läste jag att Borutrikesminister Romeva. Ringde som besatt till Madrid innan förklaringen eh, för att få tillstånd... Alltså en utrikesminister? Ja, ja, ja. utrikesminister, för att få tillstånd en dialogkanal med Madrid-makten mm. också. De svarade inte ens på telefonen, inte ens där. Nej, det, det är ju ett sätt att hantera det på också, med total tystnad. Ja, det säger mycket. Ja, men jag tänker att nu har vi pratat lite om hur det ser ut. Mm. Om man ska så här eh, punkta upp lite då. Du är ju du är från Barcelona. Jag är från Barcelona, ja. ja jag och, är förut i Barcelona. Och eh, eh, nu ska jag inte lägga några åsikter på dig som du inte... Men du är ju då för katalansk självständighet. Det är Så mycket har jag... Ja, men måste punktera där. Mm. Alltså, för mig självständigheten, mm. det är självständigheten inte ett mål. Nej. För mig högständigheten oh. är en start. Mitt mål är en konstituerande process där folk i Katalonien, alltså folk, inte politiska eliter, alltså folk kan sätta sig och diskutera vilket samhälle de vill leva i. Det här handlar om allt. Mm. Det handlar inte bara om att bita en flagga mot en annan Alltså det som gör mig, jag är inte en journalist alltså, mm. men det som gör mig, gör att jag aktivt har, har för är den skulle sätta igång en diskussion om en ny grundlag. Mm. Och med en sån mobilisation som finns där nere där folk alltså, mm. de flesta katalaner, är aktiva och insatta i det som händer alltså, mm. i diskussionerna. Det varit fantastiskt att se en sån konstituerande process mm. med folk involverade som diskuterar vardagsfrågorna som är politikens egentliga mål alltså. Hur vi lever, hur vi lever tillsammans med vilka värderingar med vilka institutionella mm. ramar. det hade varit en fantastisk process mm. och det är den jag längtar efter mm. Alltså. Mm. Ja, alltså för jag har också hört liksom förespråkare för sjöstenheten som har sagt att en, en katalansk republik skulle vara väldigt mycket mer progressiv än spanska staten. men Nu kanske inte spanska staten är så att säga jättemycket att tävla med i att vara progressiv. Men vad, mm. finns det, vad finns det som talar för att en katalansk republik skulle vara mer vänster och mer progressiv än spanska staten? Jag tänker man har ju en, en regering som består av liksom en liberal och en sosse eller de som är president och vice president till exempel. Ja. Mm, yeah. Jag tycker man kan ta två aspekter i hela. För det första så rent politisk som politiken ser ut idag var så tror jag man går tillväxt till alla i Katalonien så de mer vänster än i Spanien. Till exempel centraliteten i de katalanska politiken <coughs> skulle jag tippa de ligger en radikal socialdemokrati. Mm som i kan inte kan inte så åndigt i dag gruppa. Men jag skulle se entrerade där. Samtidigt så finns det en stark vänster rörelse av olika slag vänster om socialdemokratin mm. och sen finns det en gammal tradition av helv, organisering och kooperativism som mm. abuxitse i au starkare. Eh. Mm. Speciellt sen krisen kom igång så so, mm. finns det det är en speciell blanum djumret. När vi har varit när vi har varit ekonomisk i de en flesta gruven jobb, då har vi organiserat sig på den här sätt. Jag har sett saker som, för exempel som Catalan, som var i ett stolt över FC Barcelona, men som Catalan, som gör mig mest stolt. Det att bara till exempel om du tar Barcelonas stad så finns det, att tror det är svårt att räkna men det pratar som 140 Ateneos som är kulturcentra där folk samlas mm för -hmm. att diskutera alla möjliga frågor, för att ungdoms- och kulturen och politiken diskutera dagligen. Det där tycker jag är en fantastisk grund för en demokrati, så att folk återtar politiken i sina mm. händer och börja diskutera och mm. utbyta på ett öppet sätt om, om opinioner Sedan en annan del det, den ekonomiska krisen har också fått igång kooperativismen som är en urgammal gammal tradition som kommer eh, sedan mitten av eh, 1900-talet 1800-talet mm. eh, mm. Så det, det är fantastiskt att eh, all det här blommar upp igen det är det som gör mig väldigt, väldigt indifiken på hur en katalans republik kommer att bli. För att jag känner att folk är med mm. och att de vill diskutera det här och att de är insatta. Det de har jag inte sett. Mm. Kanske de 30-40 senaste åren har jag inte sett en sån grad av politi politisering av folk på ett bra sätt. Alltså. Mm. Och det gör mig väldigt glad faktiskt. Och att det är väldigt spännande. Mm. Mm. Men det ja, finns inte risken då att man, man utlyser en, en, en, eller man går till nyval den, den 21 och så får man eh, ja, nu, nu utgår jag från att man får göra ett riktigt val och så får man då eh, en katalansk regering som eh, Är för självständighet men som kanske ser ut lite som den gör idag mm. eh, Och att man då ska utlysa en republik som eh, där de styrande partierna är eh, ett borgerligt och ett socialdemokratiskt. Liksom. Vad va är det som säger att... Uh, att, att den katalanska varilligheten uh. har tappat mer och mer makt. Det är de som har haft, du vet, um, vi kallar det för va? Mm. autonomisterna. De som har uh, trott på den spanska modellen, så att mm. säga. Det vill säga att de hade fel. Mm. till och med bland der mm. i dag så de flesta för självständighet de andra flesta. Så själva mm. situationen so, mm. mm. har, har gjort att de katalanska liberaler konstig nugrad mm. har blivit mest har fått i sig en radikal demokra eh, dem, demokrati som mm. är eh, Alltså från frånvarende till och med inom den spanska uh, socialdemokratin. Mm. Det är de fantastiskt att se för att uh, det var för mig väldigt uväntat. Men mm. i vilket fall som helst så jag hellre diskuterar med radikala socialdemokrater för mitt land kommer att bli. Mm. Och dessutom med mobiliserat folk som vill vara med i den diskussionen. Jag tror inte på paradiset, jag tror Nej. inte på det perfekta samhället, jag tror att det är något som byggs dag för dag. Mm. Men vi skulle vara i alla fall på rött väg. Det är den känslan jag har, men jag kanske är naiv. Jag vet inte, men det är i alla fall vad jag och många andra mm. tror kan bli vägen. Om det går, om det går. Mm. Eh, nu har vi hållit på en halvtimme. tid, men jag tänkte, jag vill ändå prata lite om... Eh... Det vi pratade om lite innan vi körde igång, alltså för det som har varit uppe mycket för diskussion är ju den spanska konstitutionen, yeah. som då skrevs 78. Och eh, jag vet att många, oavsett vart man står i självständighetsfrågan, har sagt att den spanska konstitutionen från 78 måste göras om. Och jag vet att eh, du, du har ju, du har ju mm. läst lite konstitutionell rätt Ja, det tror jag det Vi, ja, på den tiden. Ja. Ja. Vad, vad är det med den spanska konstitutionen som inte funkar? Vad är, det som är, vad är de inbyggda felen i spanska konstitutionen? Eh, problemet med den spanska konstitutionen är att den tillkommer i en väldigt eh, speciell situation. Alltså. Man kommer ur eh, diktaturen just då, eller man kommer diktaturen, Frankodug, 1985. Ja. Då kommer det igång en process. Istället för att uh, rensa upp med diktaturen vad som gjordes det är att göra en, en pakt som resultat i den spanska konstitutionen 78. Problemet med det, med det, det var att uh, hela diskussionen ända dit uh, hade under vapenskramen. Uh, den spanska armén övervakade hela processen från nära håll vad skulle göra efter 40 års, en 40 år långa så Man accepterade den konstitutionen för man insåg att det där var en början till någonting mm. Att Alternativet var att återvända till de mm. värsta frankodagar. Så so, det fanns som en acceptans. Men för de flesta, eller för alla just då, det där var en process som öppnades. Op det många frågor skulle utvecklas mm. senare när vappenskrammen skulle bli mm. lägre. Vad som har hänt det är att uh, den spanska konstitutionen förlöpade ända hit. Alltså. Mm. De viktigaste punkterna i den det är artikel 2, artikel 8 eller artikel 155 till exempel. Mm. De tillkom i en situation där uh, den spanska armén satte i den spanska enheten som grunden i konstitutionen. Mm. Och fortfarande idag, det är ingen som har vågat eller viljat mm. ändra det. Så vi nu befinner oss i samma situation som 78. Mm. Alltså två eh, artiklar styr hela, hela grundlagen. Då tycker jag att vi har misslyckats med att få fram det. Det värsta är att för att förändra den konstitutionen, de var smarta nog att sätta väldigt svåra du vet, sätt att förändra. Ja. Du måste genomgå väldigt svåra processer som mm. det skulle vara jättelag att gå in på. Men i ja. princip den konstitutionen går inte att reformera. Okej, okay, så mm. i Sverige så har vi att grundlagen kan ändras av riksdagen på två olika sidor av ett riksdagsval. Liksom. Mm. Men det är spårare att ändra den spanska konstitutionen. I den spanska konstitutionen så finns det för det första en långvarig process i tiden, ja. så finns det två, tredjedelar av den spanska kongressen mm. som måste acceptera det, vilket aldrig kommer att göra när den, den spanska höger sitter, mm. <laughs> sitter på den. Nej. Sen skulle den... Alltså två tredjedelar av senaten, och jag minns rätt, och så skulle det vara där. Sen en där däremellan, och sen det finns tidsperioder som är fastställda. Det är en evig historia. Mm. Men problemet är att det, det är i alla fall det finns ingen politisk vilja i Spanien Nej, att förändra inte, Det är för svårt, liksom. Ja, det... ja, ja så att... Alltså... Om man ska se till, om man ska titta på liksom Spanien som hela, hela området och inte bara Katalonien. Tror du, finns det liksom möjlighet att reformera Spanien till någonting eh, som inte är lika reaktionärt som det är idag? Går det, att göra, går det att rädda staten Spanien eller måste den brytas upp för att kunna överleva? Liksom? Det är svårt att säga. Det, det var... Vi har haft den känslan att det här handlar inte bara om Katalonien och oss. Det handlar om en demokratifråga som är nödvändig inte bara för oss, men framförallt för de olika spanska folken som bor i Spanien. Det här handlar inte om Katalonien som heter inom Spanien. Det här handlar om demokratin. Den spanska vänster har varit väldigt rädd och den har varit fast bunden av en faktor som, som är, jag tycker det är viktigt att poängtera. Oftast katalaner även klaras för att vara nationalister. Frågan jag är att ställa mig hela tiden, bara de spanska nationalister, mm. för att, vi pratar ofta om nationalism. Mm. Men jag tycker att man kan säga så här, nationalismen kan bara en del av den... Frigörelse, rörelse. Men det kan också vara den där banala nationalismen som ingen pratar med. Vi går och tittar på fotboll, haja på någon slags, jätteglada när de vinner. Det är också nationalism. Det är en dålig För mig så länge folk är glada så är jag glad. Men när vi pratar politik då får det ändras allting. Om man med en sorts nationalism för att trika ner en annan folk, då tycker jag att då är man på full den spanska vänster framförallt måste ta hit med den spanska nationalismen. Mm. För att den är väldigt eh, laddad. Mm. Med principer som är väldigt farliga. Och det har visat sig att de har inte gjort jobbet alltså. mm. Till exempel det som eh, <coughs> Kvinnokampen mm. eller så många faktorer. Vi måste alla gå i oss själva och mm. göra rent först mm. alltså. Mm. Rasismen liksom så. Det finns en liten rasist. I, inom oss och Europa. Vi måste göra rent med det här. Den spanska nationalismen har inte gjort det jobbigt. Ja. Men jag tror och hoppas att det som händer i Katalonien mm. kan hjälpa de andra folk i Spanien och inte bara i Spanien, i hela Europa att återigen alltså återinövra politiken. Mm. Se till att politiken, det, det inte bara det är vår rätt. Mm. Det, det, det, den står i våra händer. Det är vårt sätt att organisera och hantera vår vardag, också. Alltså. Mm. Och det där måste man, det, jag tycker att det är en väldigt viktig fråga, mm. för att om vi med det här, alltså, då kommer vi att hamna i en situation där vi kommer att bo i på demokratier som är väldigt mm. udemokratiska. Mm. Det är min Ja, det är det. Jag tror att jag delar den analysen. Ja, men jag också när man, när man diskuterar Katalonien och det som händer nu med... Eller jag har mött det argumentet från många i den svenska vänstern. Att man säger så här, ja men Katalonien, det, anledningen till att de vill vara självständiga är ju för att de inte vill försörja de fattiga delarna av Spanien. Eh, um, jag antar att du har hört det också. Ja, det är där är en argument som har varit väldigt jobbigt att lyssna på. Mm. Vi tar över en annan Jag tror att det är ett solidariskt folk. Men de pengarna som överförs från Katalonien till Spanien, var hamnar de? Hamnar de hos från till fattiga? Nej, de hamnar till att köpa amerikanska krigsflyklar. De hamnar i stora projekt som bara... ...gjorda för att korruption ska få sin del av kackan. Oh. Det där är de pengarna hamnar. Dessutom tycker jag att Katalonien är den rikaste delen av den spanska staten. Men i Katalonien finns det 30 procent av barnen som bor antingen vid eller under fatigdomsgränsen. Alltså, <gör> jag är lika mycket solidarisk mot de katalanska barnen som mot de andalusiska barnen som mot alla barn i berna. Vill, det här handlar inte om musikleder, det handlar mm. om hur pengarna fördelas av vem och till vem. Det, mm. det är det som är den stora frågan. Sen tycker jag att uh, katalanen har alltid varit ett solidariskt folk, om alltså. vi kan gå tillbaka i historien. Så. Sen, vem är katalanen? Alltså, jag tillhör den katalanska rörelsen, de katalanska folket har alltid varit en homogen och etnisk grupp. Alltså. Idag till exempel, 30 procent av katalanerna är båda för att vara som är fördragna i Katalonien. For me är en katalan, the det den som bor i Katalonien. som är som är som är föräldrar i Katalonien. Det slut alltså. När vi vill bygga Catalans republik så ska det vara till för alla som bor där. Även för de som är spanjorer som är dödlig legitim. Alltså vi kommer att ta om det spanska språket för det språk som talas mm. att många är katalaner mm. men vi, vi kommer givetvis också att ta hand om urdi eller ramassin eller mm. de andra språken för att, mm. som man brukar säga katalanerna jag, vi pratar jättemånga språk mm. ja mm. ja Jag tänker att vi kanske ska börja avrunda Är det något är det något du känner att du vill du vill tillägga till Nej, jag brukar säga så här att äh, det finns ett, ett spanska ordspråk äh, som är ganska roligt. Som säger, när du ser din andras granne äh, äh, bli, ja, klid, du vet, vad heter det, höghet, ja. äh, Bara försiktig med din. Ja, men det här handlar om demokrati alltså. Mm. Jag förstår att alla tittar på avstånd, de är inte så mycket insatta, men äh, nu, det här en fråga för förut. Mm. Inte bara för oss. Va? Mm. Och då är vi alla i Alltså, vara nöga med att se det som händer i Katalonien kan vara morrondagens framtid för oss alla. Uh, hoppas att våldet inte är vägen. Hoppas att vi kan försvara demokratins grunder. Also. politisk dialog, diskussioner och att vi som valliga börjare börja återigen ta hand om politiken. Det är inte rätt att de ska vara instängda smala rum och mörka korridorer och att det, det hela ska handla om eh, på, ekonomiska intressen och så. De, politik har om så mycket mer än det. Eh, ja, Jag har fått en kommentar – Från Robert Figueras Orteo, som har skrivit – De flesta katalaner vill bryta med PP, alltså Partido och Populärs regering och deras idéer. – Vi har ingenting emot arbetare i Andalusien eller Gal Galicien. – Ja, det var det du sa. Ja. – De flesta av oss, etniska katalaner, ja. Ja. <laughs> vi som har... Katalanska katalanska föda föräldrar, mm. vi har ändå, någon farfar eller någon murmur mm. som kommer från mandalusien eller, oh. mm. eller så eller Clara Vicenner för de folken än också. De mandalusis kan vända en de också min kamp. Och jag hoppas att eh, den framtida katalanska republiken kommer att vara en ett feste för solidaritet. Inte bara, gentemot har du vet. Oftast när man pratar om solidaritet mm. inom den spanska väster, mm. vänster så stannar den en bit pyrinäna mm. Jag tror att solidaritet har inga gränser också. Ja. Den ska vara gentemot alla. Det tror jag också. Ja, men då, då tror jag att vi avslutar där och vi, vi ska fortsätta, eh, eller ja, Flamman kommer fortsätta bevaka vad som händer i Katalonien. Mm. Eh, ska och, oss lycka till <laughs> Ja, precis. Ja. Mm. Man kan ju verkligen hoppas att det inte blir mer blodspillan mm. i alla fall. Eh, och att man eh, oavsett eh, utgång att den spanska regeringen låter det katalanska folket ha en åsikt. Att rösta den enklaste vägen. Ja, precis. Men eh, då... Då avslutar vi där. Eh, tack för att ni har tittat och tack för att du kom hit. Jag är jävla gärna, det var jätteroligt. Det mm. är ja, bra och om, eh, om man vill stödja Flammans eh, opinionsbildande arbete så kan man teckna en prenumeration på vår hemsida eller så kan man väldigt gärna skänka pengar också så att vi kan göra bevaka Katalonien och resten av världen och det som händer. Ja, då stänger vi av. Tack.